Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i doliko je. Neka je salavati selam na Allahu aposlanika i miljenika Mohameda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam na njegovu častnu porodicu sve ashaabe i sve one koji ga dosjedno slijede do sudnjega dana.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 U ovim našim emisijama lohom dozvolom govorimo o propisima Islama. Oni koji se druže s nama i koji su se družili u proteklom periodu znaju, poznato im je da smo govorili duži period o propisima čistoće, propisima Tahareta, Čime se to čovjek čisti, od čega treba da se očisti, šta je to sve nečistoća, kako, na koji način otklanja od sebe nečistoću, zatim kako se abdesti, kako se kupa, šta može da zamijeni abdest, kupanje i slično. Nakon toga otpočeli smo govor o namazu. Počeli smo govoriti o namazu jer je namaz jedno od najbitnijih dijela u islamu. Nakon što čovjek prihvati se Islama, tada najbitnije dijelo koje mora činiti neizostavno, to se dijelo ne smije izgubiti u njegovom životu. Ne smije ga nestati. Ne smije ga nestati jedan dan. Naprotiv, dakle, nekoliko puta u toku dana namaz mora da se nađe u njegovom životu, da ga praktikuje, da ga klanja. Dakle, to je namaz, jedino dijelo. Svakako i druga dijela za koja postoji potvrda u Allahove knjizi i sunnetu Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, vjernike i vjernica moraju činiti, moraju čuvati. Međutim, posebno se naglašava namaz. U našoj prošloj emisiji govorili smo o značenju namaza, o propisu namaza, Pa smo rekli i donijeli dokaze iz Kur'ana, Allahove knjige, sunneta Allahovog poslanika, alihi salatu eselam, da je stroga, obligatna dužnost svakog pojedinca, svakog muslimana i svake muslimanke da obavljaju pet dnevnih namaza. Da obavljaju pet puta danas u toku dana i noći namaz. I spomenuli smo također složnost islamskih učenjaka. Jednoglasno mišljenje islamskih učenjaka da je obaveza svim muslimanjima, svim muslimankama da obavljaju pet dnevnih namaza. Nakon toga govorili smo o položaju namaza u našoj lijepoj vjeri dini islamu. Večeras uz Allahovu dozvolu govorimo o posebnim odlikama namaza u islamu. Dakle, namaz kao poseban ibadet. Šta je to što ga čini posebnim ibadetom? Zašto Allah subhanahu wa ta'ala posebno spominje namaz i daje akcenat na namaz? Posebno naglašava jeli, namaz. Pa ćemo vidjeti neke te odlike namaza što ga čini posebnim, posebnim ibadetom. Pa jedna od tih odlika jeste ta Što je Allah subhanahu wa ta'ala samo namaz. Samo namaz u svojoj knjizi Kur'an Kerimu nazvao imanom. Doslovno, dakle, nazvao je namaz imanom. Za druge ibadete Allah subhanahu wa ta'ala kaže da su oni od imana, da su oni ogranci imana, dijelovi imana, dok dakle namaz naziva imanom. I to je dakle išaret nama da nema imana bez namaza. Da nema na da nema imana bez namaza doćim dakle drugi ibadeti koje ukoliko čovjek ostavi ostavio je dio imana njegov iman je manjkav međutim ukoliko ostavi namaz takav više nema ni vjere nema ni imana pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 143. ajto u sure Al-Baqara kaže Jalla Wa'ala وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَ إِمَانِكُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَ إِمَانِكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِنَّ سِلَ رَوْفُ A Allah neće dopustiti da propadne vaš iman. Da propadne vaš iman jer je doista Allah subhanahu wa taala prema ljudima blag i milostiv. Poznato je da je ovaj kuranski ajt objavljen nakon promjene kible, nakon promjene kible. Kada je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam došao u Medinu, učinio hidru iz Mekke u Medinu. Određeni period 16 ili 17 mjeseci okretao se i dalje prema staroj kibli, prema Beitul Maktisu, da bi nakon tog perioda, jeli, tih 16 ili 17 mjeseci, došlo do promjene kible i od tada do dan danas i do sudnjega dana kibla muslimana u njihovim namazima i drugim ibadetima jeste kaaba, ušarrafa, jeli u Mekkim u Pa ashabi, čiji su prijatelji, drugovi, ukućani, iz porodice, bližnji, koji su umrli prije promjene kibli i u svojim namazima do svoga života, dakle prije promjene kibli, okretali se prema Bejtul Maktisu. Nakon što je promijenjena kibla, oni su se zaprinili za svoje bližnje, za svoje prijatelje, drugove, pa su upitali Allahovog poslanika, alihi salatu osam, šta je s našim prijateljima, našom braćom, našim bližnjima koji su se u svojim namazima okretali prema staroj kibli, prema Bejtulmaktisu. Sada je promijenjena, a poznato je dakle da je okretanje prema kibli jedan od uvjeta i spravnosti namaza. Čovjek ukoliko se ne okrene prema kibli ispuni sve druge uvjete. Međutim, ne okrine se prema kibli, već se u nekom drugom smjeru, zna gdje je kibla i ne okreni se prema kibli, već se okreni u nekom drugom smjeru. Takvom namaz nije ispravan. Pa su se zabrinili sahabi i pitali šta je onda s namazima naše braće, naših bližnji, ukućana koji su umrli, nisu dočekali promjenu kibli. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala objavio ovaj kur'anski ajed, dio, dakle, 143. ajta sure Al-Baqare Allah neće uništiti ili poništiti vaš iman, odnosno vaše namaze. Pa vidimo ovdje da je govor o namazu, Allah subhanahu wa ta'ala namaz spominje sa riječju iman. I to je dakle jedini slučaj s namazom. Nigdje drugo, doslovno na ovakav način, ne spominje se neki drugi ibadet. Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi, Kur'an i Kerimu, sva druga dobro djela Sve druge, ibadete spominje općenito, ali kada dođe spomen namaza, kada se treba ukazati na namaz, namaz se spominje posebno, zasebno. A poznato je kuransko pravilo ili pravilo u tefsiru, kada nakon općenitog spomena nešto se posebno spominje, onda se želi ukazati na to posebno. Onda se želi staviti akcenat, želi se naglasiti da se to posebno mora čuvati. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Anbiya 70 i 30. Ajtu. Wa awhayna ilayhim fi'al al Mi smo im objavili, objavili smo vjerovjesnicima i putem njih, preko njih, njihovim narodima da čine dobra djela i da namaz obavljaju. Da čine dobra djela i da namaz obavljaju, zar namaz nije od dobrih djela? Svakako pa je, dakle, prvo nama spomenut sa dobrim dijelima. S dobrim dijelima spomenuti je općenito, dakle, zajedno s dobrim dijelima, pa je ponovo spomenuto zasebno. Dakle, obavljanje namaza spomenuto je zasebno, čime se želi ukazati na obavljanje obavljanje namaza. Dakle, jer jedan slučaj je da se neki drugi i badec spomene na ovakav način, nakon općenitog da se spomene posebno. To je, ta, to je slučaj s, samo s namazom. Također, Allah subhanahu wa ta'ala naređuje svome poslaniku Muhammedu s.a.v. da se strpi na obavljanju namaza i na naređivanju obavljanja namaza u strane njegovih ukućana. Da postiče svoje ukućane, svoje poruce, svoje supruge, svoju djecu na obavljanje namaza. Dakle, naređujemo Allah subhanahu wa ta'ala da se strpi na tom namazu posebno, iako mu je naredio Allah subhanahu wa ta'ala da se strpi na cijelom ibadetu ali nakon tog cjelog ibadeta Allah subhanahu wa taala spomnje spomnje namaz pa kaže Allah subhanahu wa taala u suri Maryam vastabir li ibadatih eti se strpina obavljanju ibadeta Allahu subhanahu wa taala njemu uzvišenom Allahu dželle vala dok u suri Taha kaže vo'mur Istrpi se na obavljanju namaza i na ređivanju namaza svojim ukućanima. Poznato nam je kada se desila isra i Rađ. Kada je Allahov poslanik alihi salatu wasalam uzdignut u visočije sfere. Kada ga je Allah djallao ala podigao do sebe. Da mu je tada te noći propisao namaz. Gdje? Na nebesima. I to je jedini ibadet koji je propisan na nebesima. Svi drugi ibadeti, sva dobra djela druga, propisano su Allahom poslaniku alaihi salatu slam na zemlji. Kada je bio na zemlji. Međutim, kada se desila Isra'im i Rađ, tada je Allahom poslaniku alaihi salatu slam propisano pet dnevnih namaza. Da u toku dana i noći on i njegov umet, njegov narod obavljaju dakle, namaz pet puta u toku dana i toku noći. I kao što nam je poznato tada, propisano je Allahom poslaniku, alaihi salatu uslam, prvobitno 50 namaza u toku dana i noći. Allah otvar. U toku dana i noći, Allah subhanahu wa ta'ala propisao je poslaniku, alaihi salatu uslam, da obavlja u toku dana i noći 50 namaza. On i njegov umet, njegov narod. Međutim, iz milosti prema ljudima, Allah subhanahu wa ta'ala je smanjivao dok nije smanjio na pet i rekao doista nagrada ostaje. onalika lika kolika je rečena ko bude obavljao pet namaza kao da je obavio 50 namaza. Kao da je obavio 50 namaza. Iz ovog također događaja možemo zaključiti koliko Allah subhanahu wa ta'ala voli da njegovi robovi stoje pred njim. Koliko Allah وعلا, traži od svojih robova da se vežu čvrsto za Allaha subhanahu wa ta'ala. Naročito u vremenima iskušenja. U vremenima nerijeda smutnji, potrebni smo čvrste veze s Allahom subhanahu wa ta'ala. Najbolja veza s Allahom, je li u islamu jeste namaz. Jeste namaz kada tim namazom obraćamo se Allahu subhanahu wa ta'ala, dozivamo ga njegovim govorom, iznosimo svoje potrebe u vidu dove i slično. Pa dakle... Namaz, jedino namaz, propisan je Allahom poslaniku a.s. na nebesima. Nijedan drugi namaz, nijedan drugi ibadet, nijedno drugo djelo nije propisano na nebesima. Također, jedino namaz je propisan da se obavlja u svakoj situaciji. U svakoj situaciji. Dakle, nema situacije koja može biti razlog da čovjek ne obavi namaz da ostavi namaz pa da kasnije taj namaz naklanja. Nažalost, dakle, ovo kod nas nije svačeno na najbolji način. Allah najbolje zna vjerovatno zbog toga što nismo svjesni veličini namaza, što nismo svjesni važnosti namaza, položaja namaza u islamu. Pa mnogi ne klanjaju namaz, kasnije naklanjaju na večer kada dođu u kući naklanjavaju klanjaju pod nekim divakšamiatš. Nema dakle situacije zbog koje se može ostaviti namaz. Sve dok je čovjek prisvijesti, sve dok je čovjek pri sebi obavezano je da obavlja namaz. Pa ukoliko ima abdest naravno. Ukoliko nema čime da uzme abdest, može da uzme tayemum, pa čak nema Mogućnosti da uzme i tajemum, bolestan je leži na postelji, nema nikoga pored sebe da mu uzme čak tajemum ako ne može uzeti abdest, klanja bez abdesta, bez tajemuma, ali ne smije dozvoliti da prođe namasko vrijeme. I takav slučaj je s drugim primjerima. Inšallahu ta'la uz Allahu dozvolu govorćemo i o abdestu i namazu bolesnika pa ćemo tada uz Allahu dozvolu vidjeti također veličinu namaza. I važnost namaza. Kada dakle nije dozvoljeno čovjeku da ostavi namaz sve dok pri sebi ima svijest. Dakle, ne može da klanja stojići, može sjedići. Ne može sjedići, može ležeći. Ne može da se okrene prema kibli, klanja ležeći na krevetu. Ne može ničim da pomjera, može da pomjera prstom. Ne može čak ni prstom, može da pomjera očima. Ne može da uči, zamjišlja sebe kako uči i slično. Dakle, ali nije dozvoljeno da prođe namasko vrijeme, a da čovjek ne klanja namaz. I ovakav slučaj je jedino s namazom. Jedino s namazom, ukoliko čovjek nije u mogućnosti da posti, nije u potponom zdravlju, njemu je dozvoljeno da odgodi post, pada kasnije na isti broj dana kada bude zdrav. Islično, ukoliko nema novaca, ne treba da da zekatu, ukoliko nema novaca, nije mogućnosti, ne, ne može da ide na hađ, ne ide na hađ, ne biva obavezan da ide na hađ. Međutim, dakle, kada je riječ o namazu, nema razloga zbog kojeg se namaz može ostaviti izuzeb, dakle da čovjek izgubi svijest, da zapadne u besvjesno stanje. Također, Allah subhanahu wa ta'ala je propisao da se namaz, jedino namaz, obavlja na najpotpuniji način, Pa dakle, kada hoćemo namaz da obavimo, trebamo uzeti abdest, očistiti se. Ukoliko smo nečisti, očistiti se. Ako je potrebno okupati se, moramo se okupati. Uzeti abdest, obući najljepšu odjeću, prekriti svoje stidno mjesto, očistiti mjesto na kojem ćemo klanjati. Također, naša odjeća da bude čista, okrenuti se prema kibli i slično Što nije ovakav slučaj s drugim ibadetima. Za sve ne ukazuje na posebnost namaza. Sa svelom on ukazuje na poseban položaj namaza u dini islamu za razliku dakle od drugih ibadeta koji su također bitni, koji su također obavezni, međutim ništa od ibadeta nije tako obavezno kao što je obavezan namaz. Namaz mora da postoji u životu vjernika i vjernice ako hoće da budu takvi. Također u namazu, jedino u namazu za razliku dakle od drugih ibadeta uključene su svi ljudski organi i srce I jezik i naši udovi. Dakle, sve je uključeno što nije takav slučaj sa drugim ibadetima. Čovjeku je zabranjeno da se tokom namaza, dok je on namaz, dok obavlja namaz, bavi nečim drugim, bavi nečim drugim da se igra, da razgovara s nekim i slično Čak mu je zabranjeno da razmišlja u drugom potrebno je da se skoncentriše na namaz, da prati svoje učenje ili učenje imama ukoliko klanja u džematu. I ovakav slučaj jedino s namazom, kada čovjek posti, sustegne se od hrane, pića, svojih prohtjeva, strasti, ali razgovara s drugima i sl. Kada obavlja hađ u toku hađskih obreda može da razgovara s drugima, može da jede, može da pije i sl. Međutim, dakle, kada je riječ o namazu, tada čovjek ne smije se baviti osim, osim namazom. I također ono što ukazuje na posebnost namaza, ono što je posebna odlika namaza jeste da je namaz bio naređen svim vjerovjesnicima, svim narodima. Nije došao jedan vjerovjesnik od Allaha i poslanik. Adamo, Allah subhanahu wa ta'ala nije naredio obavljanje namaza. Kada je namaz ovako bitan u našoj vjeri dini, islamu. Kada je namaz poseban i badet, onda zasigurno da Allah subhanahu wa ta'ala iza njega posebno nagrađuje. Posebno nagrađuje Allah subhanahu wa ta'ala svoje dobre robove koji ustrajavaju obavljanju namaza. Pa su brojne odlike koristi obavljanja namaza. Tako namaz, Zasigurno. Koga bude obavljao na onakav način kako ga je obavljao poslanik Mohamed sallallahu alaihi wa sallam, ko bude svjestan važnosti veličine namaza i bude ga obavljao kako ga je obavljao Allahov poslanik alaihi salatu sallam, bude iskreno svome namazu, bude skoncentrisao na svoj namaz, zasigurno namaz. Allahom dozvolom bit ćemo prepreka od činjenja loših dijela, Griha. Namaz će ga odvratiti od griha. Kao što kaže Allah Subhanahu wa ta'la u suri Al-Ankebut, 45. ajetu, inna salata tenha anil fahša i wal za sigurno namaz odvraća od razvrata i loših dijela. Zatim, namaz je najbolje dijelo u islamu. Najbolje dijelo u islamu. Dakle, nakon dva šehadeta. La ilaha illallah, wa Kada ove ovaj riječi čovjek kaže, postaje musliman. Kada kaže, ja svjedočim da nema drugog, istinskog Boga, dostojnog obožavanja osim Allaha I ja svjedočim da je Muhammed Allahov rob i Allahov poslanik. Kada čovjek prihvati Islam, postane musliman, najbolje dijelo koje čini kao musliman jeste namaz. Najbolje dijelo. Allahu također najdraže djelo, Pa ukoliko se kaže da je namaz najbolje dijelo, ukoliko se kaže da je namaz najdraže dijelo, Allahu jelavala onda zasiguno Allah za njega posebno i nagrađuje, najviše nagrađuje. Pa se prenosi u hadisu Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala da je upitao Allahu oposlanika Muhammeda sallallahu alihi wa sallam Eyyul a'amali ahabbu ila Allah. U drugom citatu Eyyul a'amali afdal. Allahu oposlanice koje je to dijelo najdraže Allah ili koje je to dijelo najbolje kod Allaha. U trećem citatu čak stoji koje je to dijelo najviše vodi do dženneta. Najviše i najbrže vodi do dženneta. Pa je rekao Allah u poslanika aleyhi salatu sam odmah na prvom mjestu as-salatu ala waktiha. Namaz u njegovo vrijeme. To je dijelo najbolje, najdraže Allahu subhanahu wa ta ta'ala i najbolje i najbrže vodi do dženneta. Namazom se brišu greški. Čuli smo. Riječ je Allah je pregrada, zastor, štit od grijeha, od grešaka. Ali isto tako, ukoliko je čovjek počinio već grijehe, počinio greške, bude li klanjao namaz, obavljao namaz, ustrajavao obavljanju namaza, namaz će pobrisati te njegove greške, te njegove grihe. Pa hadisu Đabira ibn Abdillaha radijallahu anhuma, Allahov poslanika alihi salatu wasalam, kaže u hadisu koga bilježiva Muslimdaka, hadis je vjerodosten, kaže primjer pet dnevnih namaza. Primjer pet dnevnih namaza. Dakle, podne i kindije akša majaci i sabaha je poput primjera nabujale rijeke koja teče pored vrata jednog od vas pa se on u njoj kupa svaki dan pet puta. Hoćeli nešto biti Nečistoće na njegovom tijelu neće. Pa isto tako onaj koji bude obavljao namaz pet puta danas, podne, kinju, akşam, jaćal i sabah, bude obavljao iskreno, kako ga je obavljao poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, bude u tom namazu skoncentrisan, razmišljao ono me što uči, zasigurno i takva osoba će biti bez grijeha. Čistit se tim svojim namazima. Allah će ga očistiti njegovim namazima od grijeha. Također, dakle, samim tim namazom brisu, brišu se grijezi. Ali također, ukoliko se počinu grijezi između namaza, sljedeći namaz briše grijeh koji je učinjen. Sljedeći namaz pobriše grijeh koji je učinjen između njega i prethodnog namaza. U hadisu Ebu Hureyre radijallahu ta'alan, Allahu poslanik alaihi salatu usl. kaže, kako nam opet bilježi ima muslim, dakle, hadis je vjerodostajan, pet dnevnih namaza, džuma do džume i ramazan do ramazana, razlog su brisanja grijeha između njih koji se počinu, izuzev, dakle, ukoliko čovjek čini velike grijehe, dakle, pod uslovom da se čovjek sačuva veliki grijeha, ukoliko se čovjek čuva veliki grijeha, bude činio male grijehe, Ali, dakle, obavljao namaz, redovno namazi će brisati te male grije. Ili, dakle, od džume do džume džuma će pobrisati. Ili od Ramazana do Ramazana, to će biti razlozi brisanja njegovih grijeha. Namaz je svjetlo kladnjaču na dunjaluku. Isto tako bit ćemo Zato u vremenima fitni, iskušenja, nereda, smutni, pogotovo kada su smutnje velike Čovjek se ne može snaći pa čak ni najučeniji onda je na takvim osobama da se čvrsto drže namaza, da ustrajavaju u obavljanju obaveznih namaza ali i dobrovoljni, da se posvete namazu na filama. To će im ako Bog da biti svjetlo kako da izađu iz tih tmina, iskušenja, nereda i smutni. I to će im također biti svjetlo. Namaz će im biti svjetlo sutra na akhiretu. Pa kaže poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam kako nam prenosi Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma. Kaže poslanik alaihi salatu wasallam ko bude čuvao ovih pet namaza oni će mu biti svjetlo, dokaz i spas za njega na sudjem danu ko bude čuvao pet dnevnih namaza, oni će biti svjetlo. Dokaz za njegovu dobrotu, dokaz za njegovu vjeru, da je bio vjernik i to će mu biti spas. Razlog njegovog spasa od džehrenemske patre. Pa kaže dalje, ako ne bude čuvao ovih pet dnevnih namaza, neće imati svjetla, niti će imati dokaza za sebe da je vjernik i biće ni niće biti spašen, već će biti na sudnjem danu proživljen sa karunom Faraonom, Hamanom i Ubay ibn Khalefom, dakle, vodja manovjerstva. Vodja manovjerstva. Pa samim tim, što će biti pržinim s nima, s vodja govori o njegovom propisu. Govori o njegovom propisu, koje on i šta je on. Također u hadisu abu malika aleshariya, radijallahu ta'lan, Allah, poslanik alihi salatu sallam, jasno kaže, as-salatu nurun, je svetlo. Namaz je svjetlo. U hadisu Borejde, radijallahu ta'ala, Allahu ta Allah, poslaniku alaihi salatu esalam kaže obraduj one koji noću po tminama odlaze do džamija, radij namaza, obraduj ih s potpunim svjetlom na sudnjem danu. Allahu ekbar. Oni koji odlaze na sabah i koji odlaze na jaciju, kada ih niko ne vidi, ali vidi ih Allah jalla wa'ala, obraduj ih s potpunim svjetlom na sudnjem danu. Allah jalla vala namazom klanjaču podiže stepene i briše grijehe. Kako kaže Allah poslanika alaihi salatu sam seubanu radijallahu ta'ala na tebi je mnogo da činiš seždu, mnogo činiš seždu, odnosno mnogo klanjaj, jer doista ti nećeš pasti Allahu jalla vala na seždu, a da Allah njome neće podići da jedan stepen i obrisati jednu grešku. Namaz je jedan od najvećih razloga ulaska u džennetu. Kako malo prije spomenu hadis Abdullah ibn Su'uda, je li dijelo koje najbrže i najbolje vodi do dženneta? Jeste namaz. Međutim, ne dobilo kojeg dijela u džennetu, već namaz vodi do mjesta, najboljeg mjesta u džennetu. A to je mjesto Allahovog poslanika, Mohameda sallallahu alihi wasalamu. Društvo Allahovog poslanika, alaihi salatu selam. Rabija ibn Ka'b, radijallahu ta'ala, prenosi nam da je jedne noćio noći kod Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, pa je ustao u toku noći poslanik, sallahu alaihi ve wasalam, i ustao je Rabija da mu pomogne da uzme abdest. Pa nakon što je Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, uzeo abdest, pitao ga je, upitao je Rabiju, imaš li kakvu potrebu, traži nešto od mene, Pa je rekao rabija, Allaho poslaniče, molim te za tvoje društvo u dženetu. Allahu akbar. Kaže, Allaho poslaniče, molim te za tvoje društvo u dženetu. Kaže, ništa drugo ne tražiš? Kaže, ništa drugo. Kaže mu nakon toga, Allaho poslaniče, a.s. Onda pomozime me svojim mnogobrojnim seždama. Onda moju dovu u kojoj budem molio i traži od Allaha subhanahu wa ta ta'la da budeš sa mnom u društvu, pomozi sa svojim mnogobrojnim seždama. I ovaj hadis bilježi nam također ima muslim hadis, je bezimalo sumje, vjerodostojan. I brojne druge blagodati koristi. Vrijeme nije dovoljno da se spomenu sve te blagodati, koristi, vrijednosti obavljanja namaza. Zato, Allaha djalla wa'ala, molim da nas učini od njegovih iskrenih robova, onih koji slušaju, a zatim slijede ono što je najbolje. Da nas učini od onih koji će obavljati svoje namaze u njihovim namaskim vremenima, ne odgađati ih niti ih ostavljati, zapostavljati u potpunosti ili dijelomično. Molim da je Subhanahu wa ta'ala da nas pomogne u čuvanju, obavljanju pet dnevnih namaza. Pet namaza u toku dana i noći. U našoj narodnoj emisiji Ako Bogda da, i samom propisu onoga koji ostavi namaz, koji neklanja namaz. Što jest takvim muslimanom? Allah subhanahu wa ta'ala, molim da oprosti meni vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walahumdu lillahi rabbil alemin, wa sallilahumma la nabina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wassalamu. Allahu Allahu Allah, Allah.